ворогів народу, даєш плани, даєш темпи. Дати і течія часу визначалися тільки стосовно революційної біографії вождя і постанов партійних з'їздів і пленумів. Минуле заборонялося і нищилося. Про сучасне говорити було небезпечно, не рискуючи потрапити в лабети НКВС. Лишалося майбутнє, в яке можна тільки вірити. Голий народ з голою вірою в голі руки». Ніби грюкнуло камінне віко велетенської труни, а в ній весь народ і стогони, зойки, благання, камінне віко, трощить ноги, руки, голови, тіла. Моби у тій пісенці, зчитаного в дитинстві роману про піратів, тринадцятеро хлопців на скрині мертв'яка, і го-го, ще й добра пляшка Рому. Зорки вмираючих тонули в бадьорих маршах фізкультурних парадів, в реготі веселих ребят кінорежисера Олександрова, у піснях Лебедєва Кумача, дідактиля, в буднях великих строїк, в веселом грохоті, в огнях і звонах «Здравствуй, страна героїв, страна мечтателі і страна учених». Україна вмирала з голоду, а газети і радіо кричали на весь світ про будівництво Біломорського-Балтійського каналу. До пустель, каналу й річки, наші славні п'ятирічки, моби до дітей, до своїх дітей. Об блюзнірство так званої соціалістичної епохи. Так і піде відтоді, як у школі бальних танців Соломона Плере, шаг вперед і дві шаги назад. Голод, канал, вбивство, Кірове, Челюскінці, початок страшного терору, Стаханов і Стахановці, погром партійних кадрів, Папанінці, винищення військових кадрів, Чкалов, розправа з діячами літератури і мистецтва, із ученими, сталінський план перетворення природи. Паралельна історія, паралельне життя – Паралельне існування. Опухлим від голоду, умираючим українським дітям пропонують милуватися видовищем щасливої «Мамлакат» на руках усміхненого вождя. З села викачують до останньої зернини хліб, а в кооперацію не везуть навіть дьогтю і коліс, а тільки скляні карафи, з яких питимуть воду члени президії всіляких зборів. І всі полиці, заставлені тими карафами, так ніби індустріалізація здійснювалася саме для виробництва цього химерного скляного посуду в небачених кількостях. З мертвим шерхом, ніби темна невідома сила зсипає в гробовища кістки невинно уб'єнних, наповзають на людей слова соловки, воркута, Колима, а продавиків, які виявили чудеса доблесті, геройства в труді. Нагороджують патефонами і радіоприймачами, з яких розлунюються жваві дівочі голоси, слова Ісаковського, музика Захарова. Зашуміли, загуділи провода, ми такого не віддали ніколи, нам такого не приснілось і во сні. Колись царі нагороджували своїх прислужників куштовними табакерками, але це не супроводжувалося биттям по голові братів менших, а тут – Одним патефон і іншим колема соловки. Соловки да соловки, дальня дорога, Сердце ноєт, грудь болить на душе тривога Паралельні прямі, яким геометрія відсталого грека Евкліда категорично заборонила перетинатися, з радістю і ентузіазмом ринулися в геометрію російського вченого Лобачевського, схвалену і дозволену більшовиками, і стали на випередки, виконуючи і перевиконуючи, перетинатися, перехрещуватися і схрещуватися, змикатися, зливатися, консолідуватися, творити непорушний блок – злютовуватися в нерозривну єдність, в моноліт, в Кавкальський хребет, в Уральські гори, Тянь-Шань і Гіндукуш. Ми росли тоді, мов, кролів клітці, яким прив'язують нитками яєчка, щоб жорстоко припинити життєвий розвиток. Нас заколисували легендами про те, як 14-літній Аркадій Гайдар командував колком громадянську війну, а самих тримали в піонерських трусиках аж до того дня, коли треба було йти в Червону армію. Наша армія Червона стереже свого кордона, а в повітрі флот. Він і б'є, і сіє, і косить, він республіку підносить до нових висот, до нових висот». Я пішов до військового училища, заприсягнувшись над мертвим батьком стати новітнім гайдамакою, махновцем, чортом бісом, щоб мати змогу помститися всім тим холоднооким.